аж тварина заскавчала, злякано притиснувшись до куща. Чого ж не боровся далі, а повернувся спиною? Бо не можна впадати у слабість, а я впав. Тоді, коли бився, чи тоді, коли відвернувся? І тоді, і тоді. Не розумію. Не мав жодного страху, просто, як виявлялося, не знав себе. А як міг знати тоді людину? а самовпевнено думав, що знав. Бо одна річ, філософія причіпкова, коли тобі дощ на голову не падає, миску борщу на стіл поставлять, і ти блеснеш за теїм знаннями. Інша річ, зараз, коли хтось хоче звільнити тебе від тіла, а ти засумнівався в існуванні Небесної книги, у якій для тебе вже все записано. Бо одна смерть Сократова при учнях і на виду у всього народу, інша «Тут, у Ярузі, без глузда, з рук якогось волоцюги!» Пощо мене тримаєш?» «Зараз мої приятелі підійдуть, хай і вони потішаться твоїми байками!» «Може, заробиш собі ними життя?» – майнуло у варсавиній голові. Парубок висипав з у весь крам, зважив на руці Біблію і зневажливо кинув. «Ще такий тягар із собою носити!» Життя, що пройшло, було несогіршим, не страшно було ставати перед Боже лице. При цьому усміхнувся, хто ставатиме? Може, хіба дух, котрому одному судиться якесь інше існування, а тілові, як свиті, зужиті й зношені, прийшов час. Давно був до цього готовим. Всі справи робив до кінця, нікому нічого не завинив, нікому нічого не обіцяв. Хто давався, того навчив. От хіба того хлопця не зміг. А жаль. А ще його тримало, бо мав що йому сказати. Не треба було втікати, а може, треба, аби зустрівся із цим філософом від шнурка. Розв'яжи мене, по що я тобі зв'язаний? Адже я не маю ніякої зброї. Втечеш. Що тобі з мене? Інтерес. Парубок облапав його за пазухою, шукав калитки з грошима. Тоді взяв флейту. О, та ти ще й музика, а ну... Покажи, що вмієш. Із зав'язаними руками? А не втечеш? Хоч що мені з тебе? Грай. Він порозв'язував вузли і дав йому інструмент. Варсава заграв. Любив цю справу. недарма півсвіту з неї об'їздив. Був удячним, що прийшло це до голови немитого волоцюги. Мелодія змінювала одну на одну і розносилась у весняній тиші далеко і солодко. Мирська за церковною, церковна за мирською, як на найліпшому прийомі. Добре завершення. «Помагай бій, люди добрі!» Раптом пролунало над їхніми головами, і вони обидва здригнулися. Поміж бовваніючими стобурами стояв могутній парубійку з батугом. І ще один не встиг подумати Варсава, як його допитливий татарин щез. Мов розчинився у загусаючому мороку. «Е, та ти прив'язаний. Давай розв'яжу. То конок ради. їх тепер намножилося. Пішли зо мною. Село тут недалечко, за горбом, але по дорозі заберемо моїх коней подалі одне чистого». Варсава слухав визволителя і не радів. «Проклята примудрість, котра відбирає і радість, і горе, бо ані перемога, ані поразка не є твоєю. Все чуже, все позичене, все тимчасова роль». А назавтра у місті, з якого ще перед днем намагався втекти, йому запропонували посаду учителя у тому ж училищі, де вчився хлопець. І він сприйняв це як божий знак, із радістю. Хоч було то всього лиш продовження ролі. Все ще четвер. Не було ані жалю, ані зворушення, ані звитяги. Була лють. І ненавидні сльози, Приходить це не тоді, коли страх як хочеться, коли бажання має смак до зрілого плоду, а не перегірклого продукту тліну, котрий вже ані вкусити, ані з'їсти, а приходить ось так безглуздо, випадково, зневажливо, пізно, ні людям, ні собі. Тамара тряслася у рафику, їхала знімати натуру на закадрові тексти. Програма про бібліотеку Ярослава Мудрого зірвалася, бо історики хотіли від неї грошей і колеги програми зі спонсором. Потім спонсорські гроші десь зникали, а вона лишень писала чужі прізвища для подяки у титрах. Подумала, що найкраще було б робити програми про неживущих класиків.